Și sculându-se toată mulțimea acestora l-au dus înaintea lui Pilat și au început să-l părească zicând, «Pe acesta l-am găsit răzvrătind neamul nostru și împiedicând să dăm dași de cezarul și zicând că el este Hristos rege. Iar Pilat l-a întrebat zicând, «Tu ești regele iudeilor?» iar el răspunzând a zis, «Tu zici!» Și Pilat a zis către arherei și către mulțimi, «Nu găsesc nicio vină în omul acesta!»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 Iar Pilat, chemând arhereii și căpetenile și poporul, a zis către ei, Ați adus la mine pe omul acesta ca pe un răzvrătit al poporului, dar iată eu cercetându în fața voastră, nici o vină n-am găsit în acest om, din cele ce aduceți împotriva lui. Și nici rod n-a găsit căci l-a trimis iarăși la noi. Și iată el n-a săvârșit nimic vrednic de moarte. Deci, pe l îl voi elibera."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 deci, pe l îl voi elibera. Dar ei stăreau cerând cu strigăte mari ca el să fie răstignit și strigătele lor au biruit. Deci, pilata a hotărât să se împlinească cererea lor. Și le-a eliberat pe cel aruncat în temniță pentru răscoală și ucidere pe care îl cereau ei, iar pe Iisus l-a dat în voia lor. Și pe când îl duceau, oprind pe un oarecare Simon Cirineul, care venea din țară i-au pus crucea ca să o ducă în urma lui Isus. Iar după el venea mulțime multă de popor și de femei, care se băteau în piept și îl plângeau. Și întorcându-se către ele, Isus le-a zis, Fice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci pe voi plângeți-vă și pe copii voștri. Căci iată vin zile în care, vor zice, fericite sunt cele sterpe și pântă cele care n-au născut și sânii care n-au alăptat.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 Iar unul dintre făcătorii de rele restigniți îl hulea zicând, Nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuși și pe noi. Și celălalt, răspunzând, îl certa zicând, Nu te tem tu de Dumnezeu, că ești în aceeași o Și noi pe drept, căci noi primim cele cuvenite după faptele noastre. Acesta însă n-a făcut niciun rău. Și zicea lui Iisus, Pomenește-mă, Doamne, când vei veni în împărăția ta,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 Și întorcându-se, au pregătit mireșme și mirori, iar sâmbătă s-au odihnit după lege.